Məaric surəsi Məkkədən azıl olmuşdur 44 ayədə Bağışlayan və məhriban Allahın adıyla Kafirlərdən biri vaqə olacaq əzab Qiyamət əzabının nə vaxt və kime yüz verəcəyi barədə soruşdur O əzabı kafirlərdən dəf edə biləcək bir kimsə yoxdur O əzab yüksək dərəcələr sahibi olan Allahdandır. Mələklər və ruh onun dərgahına dünya ilə müqayisədə müddəti əlli min il olan bir gündə qalxarlar. Ya Peyğəmbər, kafirlərin əziyyətlərinə mətanətlə heç bir təlaş narahatlıq keçirmədən səbrid Şübhəsiz ki, olar müşriklər onu, o əzabı uzaq görürlər, ona inanmırlar. Biz isə onu yaxın görürük, ona inanırıq. O gün göy göyərmiş mis kimi olacaq, Dağlarda didilmiş rəng-bərəng yun kimi olacaqdır Və dost-dostu ağib axtarmayacaqdır, Hərə öz hayına qalacaqdır. Onlar bir-birinə göstəriləcəklər, Lakin bir-birini tanısalar da, Özlərini tanımamazlığa vurub, bir-birindən qaçacaqlar. O günün əzabından qutarmaq üçün günahkar istərdir ki, fəda etsin, fidyə versin öz oğullarını, övrətini və qardaşını, çətin günlərdə ona sığınacaq verən əşirətini, qohu məğrabasını və yeryüzündə olanların hamısını, Tək özünü Allahın əzabından qutarsın. Xeyr, bu mümkün deyildir. Həqiqətən o, cəhənnəm alovlu ateşdir. Elə bir atəş başın dərisini sıyırıb çıxardır, dərini sümüydən ayırır. Çağırır o cəhənnəm itayətdən çıxanı, imandan üz döndərəni və mal dövlət yığıb saxlayanı, Allahın payını verməyəni, acizə, yoxsula əl tutmayanı. Həqiqətən, insan sərvətə çox həriz, tamahkar və kəm hövsələ yaradılmışdır. Ona bir pisli yüz verdiyi də fəryad qoparar. Ona bir xeyir nəsib olduqda isə xəsis olar. Namaz qılanlar istisnadır. O kəslər ki, daim namaz qılarlar. O kəslər ki, onların mallarında müəyyən bir haq, pay vardır. Dilənən və hər şeydən məhrum olan, lakin abrına qısılıb dilənməyən kimsə üçün. O kəslər ki, haqq hesab gününü təsdiq edərlər. O kəslər ki, Rəbbinin əzabından qorxub, pir tərəsərlər. Çünki onların Rəbbinin əzabından... Bu əzabın kiməsə toxunub-toxunmayacağından arxayın olmaq olmaz. O kəslər ki, ayıb yerlərini qoruyub saxlayarlar, zina etməzlər. Övrətlərə və cariyələri istisna olmaqla, onlarla yaxınlıq etməyə görə əslə qınanmazdır. Bundan artıqın istəyənlər isə həddi yaşanlardır. O kəslər ki, əmanətə xəyanət etməz, verdiyiləri sözü yerinə yetirərlər. O kəslər ki, düzgün şəhadət verərlər. Bu kəsələr ki namazlarını layiqincə həfs edəllər. Məhz onlar cənnətlərdə ehtiram olunacaq, əzizlənəcəyi kimsələrdir. Ya peyğəmbər, kafirlərə nə olub ki, boyunlarını qabağa uzadıb, cənə tərəf tələsirlər. Sağdan və soldan dəstərləstə gəlirlər. Məyər onların hər biri nəyim cənnətlər nəmidaxil olacağına ümid edir. Xeyr. Bu ola bilməz. Biz onları özlərinin bildiyi şeydən yaraqdık. Məşriqlərin və məqriblərin Rəbbin andı olsun ki, biz həqiqətən qadirik onları özlərindən daha yaxsı ilə əvəz etməyə, onları məhv edib yerlərinə Allaha mütih olan başqa bir məxluq gətirməyə və bu işdə işte heç kəs bizim qarşımıza keçə bilməz, bizə mani olabilməz. Elə isə, ya Peyğəmbər, qoy olar vəd olunduğları günə qovşana dəyik, Batil əməllərinə dalsınlar və oynayıb əylənsinlər. O gün olar, dünyada ibadət etdikləri bütlərin yanına tələsirmişlər kimi, qəbirlərindən tez tələsi çıxacaqlar. Onların gözləri zəlilcəsinə yerə dikiləcək, özlərini də zillət bürüyəcəkdir. Bu olara vəd olunmuş həmin qiyamət gün.